Allah no. Hello <laughs> adun nuh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 Walijami'i al-Muslimina wal-Musliman Wal-Mu'minina wal-Mu'minat Ala hayyai minhum wal-amwaz Ibadallah Uusikum wahiyah ya bi-taqwa Allah Fakad sa'adha al-Muttaqoon Fakad Allahum ta'ala fil-Quran il-Karim Aawu billahi nas-shaytoni rujim Wa anna hadha sirati mustaqima Fattabiu'u Wala tattabiu'u tentukan makhluk sabili zalikum waswa kum bihi la'amakun taqabun am bahtu hadirin hamdalahu yang mulia jemaah salat Jumat yang berbahagia ada suasana keprihatinan kalau kita ikuti berita TV siang tadi menjelang Jumat ketika tanggul situ gintung jebol dan sudah puluhan mayat dijumpai Padahal itu masih berada di dalam wilayah Jakarta Artinya bencana begitu besar Kalau Allah inginkan terjadi Di tengah ibu kota pun bisa saja terjadi Dan bencana demi bencana ini Tentu saja menjadi peringatan bagi kita Kita pun beristighfar Kita pun memohon ampun kepada Allah Kita pun mendoakan para korban yang wafat Dan juga yang kerugian benda-benda material lainnya Ade hamba-hamba Allah yang mulia masih suasana bulan Maulid. Kalau ditanya apa sifat-sifat Rasulullah SAW, umumnya orang akan menjawab sedih, amanah, tablik, atau Jujur, mampu menjaga kepercayaan, cerdas dan punya kemampuan komunikasi. Itu benar, tidak kalah Namun kalau dilihat penjelasan itu Dari ayat Quran Ayat yang mana Kalau dari hadis hadis yang mana Itu tidak ketemu Bukan itu salah, bukan Namun Ada ayat Quran yang lebih eksplisif lagi Lebih jelas menyebutkan karakter Nabi Yaitu surat at taubah Surat ke-9 ayat 128 La padeja aku mrazulu min anfusikum Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Dari jenis dirimu juga Itu Rasul bukan dari jin Bukan dari golongan malaikat Kalau Rasul dari jin dan malaikat Ada yang diperbuat oleh Rasul Kita umatnya tidak bisa mengikutinya Dengan penegasan Rasul dari jenismu juga Dari jenis manusia Apapun yang Rasul perbuat Kita akan bisa meniru dan mengikutinya telah datang kepadamu seorang rasul dari jenismu juga. Azizun alaihi ma alitum. Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Karakter utama nabi punya kepedulian, punya concern, keprihatinan, punya kemampuan untuk merasakan derita orang lain, kemampuan empati. Harisun alaikum karena itu beliau sangat ingin melakukan perbaikan sangat ingin melakukan perubahan apapun resikonya berisiko di boikot berisiko akan dibunuh dan diusir berisiko dicaci mati dan segala macam termasuk resiko harus mempertaruhkan jiwa raganya dalam peperangan yang kedua adalah karakter kemauan keras untuk membuat sesuatu lebih baik lagi karakter reform tidak cukup prihatin dengan nasib orang banyak tetapi juga ada kemauan untuk aksi ada saat seseorang melakukan refleksi ada saat seseorang harus melakukan aksi kalau hanya refleksi saja yang muncul hanya wacana tapi juga kalau hanya aksi saja yang muncul adalah aksi yang tidak terarah <tuh> karakter yang ketiga Terhadap sesama orang beriman. Sangat besar cinta kasihnya. Cinta kasih yang sangat kuat. Affection. Affeksi. Jadi ada saat beliau refleksi. Ada saat beliau aksi. Dan aksinya diiringi dengan affeksi. Cinta kasih. Untuk memahami ayat ini. Yang menjelaskan tiga karakter utama Rasulullah. Maka perlu dilihat bagaimana situasi masyarakat tempat Nabi hidup waktu itu. Yang tiga tadi adalah karakter Nabi, tapi bagaimana masyarakat tempat Nabi hidup? Itulah masyarakat Quraisy. Tentang masyarakat Quraisy dijelaskan dalam surat Al Quraisy. Liilah bi Quraisyin. Perhatikanlah ilah lifestyle gaya hidup orang Quraisy. Liilah bi Quraisyin. Perhatikan gaya hidup orang Quraisy. Bagaimana gaya hidup mereka? Ilah bihim. Reklas kita Iwasai gaya hidup mereka yang selalu reklas melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pernah lihat peta Jazirah Arab, kota Mekah itu dikelilingi oleh gurun pasir hijaz, sebuah lembah yang dikelilingi oleh gurun pasir hijaz yang sangat luas. Bagaimana orang Quraisy mencari penghidupan? Mencari nafkah waktu itu, dua yang paling pokok mereka lakukan. Pertama, mereka menggembala ontak dan kambing-kambing di gurun pasir. Saya pun waktu SD Dengan cerita macam itu, bertanya pada guru agama, sudah tahu gurun pasir bagaimana menggembala ontak dan kambing di gurun pasir? Dari mana dapat rumput? Sulit beliau menjelaskan. Tapi setelah saya sering sana baru paham, gurun pasir itu. 3-4 meter di bawahnya Itu bukan lagi pasir Tapi bebatuan Bukan batu-batu kerikil yang bulat-bulat Tapi batuan itu dulunya adalah Lahar yang naik ke permukaan Jadi merupakan lempeng-lempeng bebatuan Yang di sana sini Membentuk cekungan-cekungan Sehingga kalau turun hujan Air terserap ke dalam pasir Tapi tertahan oleh Cekungan-cekungan batu di bawah Nimbulkan genangan. Besok lupa kena sorot matahari yang panas, air itu menguap, naik lagi ke atas. Itulah yang memungkinkan rumput untuk tumbuh. Oling mudah, satu saat dalam membimbing haji perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Di tengah jalan, turun hujan lebat. Saya bilang pada jamaah, kentarai, tandai, di kilometer berapa kita kena hujan lebat ini? Catat, iya pak. Lihat keliling kita, bagaimana kondisi alam. Gurun pasir, pasir, pasir kelabu. Gunung-gunung batu coklat tua kehitaman. Baik. Sembilan hari kami di Madinah selesai arba'in. Balik lagi lewat jalan yang sama. Mana di kilometer mana kita kena hujan lebat. Lihat apa yang terjadi. Sudah tumbuh terumbuatan. Sehingga pemandangan yang tadinya begitu kerdang itu terlihat hijau, hijau, hijau. Memang jarak tumbuh antar rumput perjauhan, tapi di keluasan gurun. Itu sudah mengubah pemandangan Menjadi hijau Jadi begitulah cara orang sana menggembala dulu Dia berangkat bawa ontak dan kambingnya Beratus ekor Mungkin ribuan ekor Dicarinya rumput-rumput Bekas musim hujan Hewan dilepas Berhari-hari merumput Sambil matanya menengok berkeliling Di sana mendung Turun hujan Berarti minggu depan Pekan depan Rumput di sini mengering Di sana sudah tersedia rumput Dibawa lah Kambing dan ontai Dilupak lagi di sana Lihat lagi di sana hujan Berarti sepekan yang akan datang Di sana rumput Dibawa lagi Rupanya menggembalanya mereka Tidak seperti orang di kampung kita Berangkat pagi Pulang petang Tapi sekali mereka bawa ratusan Ribuan ontai dan kambing Itu mereka berkeliling Mencari rumput-rumput Sisa musim hujan Nanti 3-4 bulan Baru mereka pulang Kepada Makkah kambing yang kecil pun sudah membesar bisa dijual dan setelah itu berangkat lagi berkeliling-keliling lagi itulah kehidupan trehlatsyda di wafaid melakukan perjalanan-perjalanan di gurun-gurun mencari rerumputan sepanjang di jalan itu apa yang mereka makan Korma, sisa panen panen toh cuma sekali kurang kenyang sembelih salah satu kambing atau unta Bakar dagingnya, sisanya keringkan jadi dendeng untuk besok-besok. Makannya korma, daging kambing. Korma, daging kambing. Korma, daging ontak. Itu saja. Minumnya, air sangat sedikit dijumpai. Kalaupun masih halus, diperahnya susu ontak, susu kambing. Berbulan-bulan tinggal di burun pasir, makannya korma, daging kambing. Pakaian, daging kotta, minumnya susu kambing, susu kotta, susu kambing susu... itulah kehidupan seperti itu. Itu bentuk kehidupan pertama. Mereka pengembala. Yang kedua, kalau mereka ingin sedikit lebih makmur dari menjadi pengembala, mereka harus berdagang. Waktu itu, sejarah Arab sebelah selatan, Yaman, itulah tempat aslinya orang Arab. Dari Yaman ini sudah terjadi hubungan dagang ke Gujarat, India Barat. Orang-orang Arab Yemen sudah mengembara ke arah timur sampailah kemudian ke Nusantara, ke Indonesia, dan ke Cina. Atau mereka turun ke selatan, Zanjibar, Madagaskar, sampai Afrika Selatan. Semua barang-barang dagangan dari daerah timur jauh dan Afrika Selatan dibawa ke Yaman. Ini Mekah, di sini Yaman. Di utara, ada dua kerajaan besar, Bizantium Romawi Timur dan Sasanit Persia dua bangsa yang saling bertempur tapi mereka juga saling berdagang melalui negeri Syam negeri Sam sebagai negara perantara maka orang Quraisy yang ada di Mekah kalau dia tidak mau hidup menggembala dia harus berdagang ke Yaman atau dia harus berdagang ke Sam yang ada di utara kapan mereka melakukan perjalanan harus dilihat titik koordinat geografis kota Mekah Mekah itu letaknya 21 derajat 29 menit lintang utara. Maksudnya apa? 21 derajat setengah. 21 derajat setengah lintang utara. Sedangkan lintasan matahari paling utara mencapai 23 derajat. Nah, contoh kita belajar ilmu bumi. Lintasan matahari di khatulistiwa garis 0 derajat. Lama-kelamaan lintasan matahari bergeser naik ke utara, paling tinggi 23 derajat. Mekah 21,5 derajat Berarti ada saat lintasan matahari Melintasi Mekah Dan saat itulah Mekah panas dan sangat panas sekali Tapi pada saat Lintasan matahari turun ke 0 derajat Bahkan turun ke titik balik 23,5 derajat lintang selatan Mekah dijauhi oleh matahari Dingin dan sangat dingin sekali Apa dilakukan oleh orang purai? Menjelang matahari Bergeser ke arah selatan mereka tinggalkan Mekah menuju selatan, menuju Yaman yang lebih dekat dengan matahari dan mereka berdagang di Yaman. Menjelang lintasan matahari mendekati Mekah, menjelang panas, orang-orang Quraisy -orang pergi ke utara, ke negeri Syam untuk berdagang. Ini yang disebut ila fihi rihlata syita'i Perjalanan kehidupan mereka selalu melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Saya tahun 94 bersama Kapila Haji kong-kong pemerintah waktu itu di Magga berjumpa dengan seorang kakek-kakek tua. saya tanya Sheikh, apakah anda pernah dari Magga melakukan perjalanan ke Syam naik ponta seperti yang dikisahkan dalam buku-buku sejarah pernah berapa lama, saya tanya kapan sebelum terbentuknya kerajaan Saudi sebelum tahun 1924 naik ponta berapa lama, 61 hari jadi orang-orang itu naik onta dari Mekah dua bulan menuju Sam, berdagang di Sam satu bulan, pulang dua bulan lagi sudah lima bulan, tinggal bersama keluarga di Mekah satu bulan, menjelang musim dingin jalan ke di Yaman dua bulan, berdagang di Yaman sebulan, pulang jalan dua bulan lagi sudah lima bulan lagi, berdagang lagi, tinggal lagi di Mekah satu bulan. Inilah kehidupan orang Quraisy. Mereka tidak menetap di satu kota secara Stabil, permanen sepanjang tahun Mereka bergerak, mereka bergerak Di gurun-gurun, mereka berdagang Mereka menggembala Dan ini semua Ada konsekuensi sosialnya Yang menggembala ternak-ternak itu Yang berdagang Dan menghadapi perampokan dan berperang Yang melakukan semua itu Hanya laki-laki Maka laki-laki lah -laki yang terkena resiko Wabah penyakit dan mati Laki-laki lah -laki yang terkena resiko Terkena Terlibat dalam peperangan Saling bunuh dan mereka mati Laki-laki pula yang menghadapi resiko Kena hantaman badai musim panas badai musim dingin Mati Ketika laki-lakinya banyak mati Muncul problem sosial Janda yang tinggal terlalu banyak Anak-anak yatim yang ditinggal terlalu banyak Para janda Seperti juga seluruh perempuan Dalam budaya waktu itu Tidak punya kesempatan untuk mandiri Secara ekonomi tidak mungkin mereka mengembala, tidak mungkin mereka berdagang, tidak mungkin mereka berpergian. Para janda tidak bisa hidup berekonomi secara mandiri. Mereka hanya berharap untuk dikawin lagi. Terjadilah poligami yang tidak peraturan. Data antropologi Arab menjelaskan rata-rata orang Arab di zaman Jahiliyah itu istrinya 18 orang. Dari pihak laki-laki, poligami itu pun tidak terhilangkan juga. Sebab perjalanan dagang itu dilakukan dalam satu kabila Kabila itu keluarga Keluarga besar Si kakek menjadi kepala rombongan Bapak-bapak menjadi ketua regu, Anak-anak menjadi anggota regu. Sekali bergerak dagang satu kabila Itu satu kakek sampai anak cucu 150 orang 200 orang dengan rombongan ontak 300 sampai 600 ontak Bergerak Kalau di tengah jalan mereka dihadang musuh Mereka berperang Dan ada yang terbunuh Berarti kobilah itu Keluarga itu Kekurangan tenaga Ada yang terbunuh Armada dagang mereka menciut Armada kekuatan perang mereka melemah Jumlah laki-laki yang melemah Dan ini membahayakan eksistensi kobilah mereka Harus ditambah Jumlah anak laki-laki lagi Sebanyak mungkin Saat yang bersamaan janda-janda hidup mengharapkan diperhintri Maka terjadilah Sebuah kebutuhan yang saling melengkapi Poligami meraja lemah Ini salah satu problem sosial Yang dihadapi oleh umat oleh Rasulullah Muhammad SAW Masih bagus Kalau para janda itu belasang orang Menjadi istri yang kesekian belas Meskipun sering diperlakukan Dan dipukuli, masih lumayan nasib mereka So, kalau mereka Tidak ada yang hendak memperlintrinya Para janda itu Untuk mendapatkan sesuatu makanan Harus melancur Sejarah tentang Quraisy maka Quraisy Jahiliyah itu menunjukkan banyaknya pelancur pelancur itu. Bagus juga bagi mereka kalau melancur masih laku. Bagaimana kalau sudah pelancur tua jadi nenek nenek? Apa yang mereka bisa dapatkan untuk mendapatkan makan? Ketika satu kabulang dagang tiba orangnya langsung pulang ke rumah capek melewati perjalanan jauh. Para nenek tua inilah yang menjadi kuli bongkar muat barang itu. Memangkuli barang ke rumah-rumah mereka. Azizun alaihi ma'anittum. Muhammad muda. Muhammad yang belum jadi rasul. Hidup dalam pemandangan sosial seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan dengan bayar apa yang menjadi cerita kalian. Hidup dalam kelompok kabilah-kabilah yang saling bersaing. Pemperangan yang tak putus-putusnya Para janda Yang kemudian diperistri Belasan orang Dan nasib mereka tidak karuan Karena sering dianiaya para suami Anak-anak yatim yang ditelantarkan Perempuan janda tua Yang harus jadi kuli bongkar muat barang Atau menjadi pelajur Belum lagi budak-budak yang disiksa Belum lagi orang-orang yang kemudian Terjerat riba Menimbulkan problem sosial di Makkah dan Muhammad hidup dalam situasi seperti itu. Azizun alaihi ma'anitum. Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Karakter Rasulullah yang paling menarik, kemampuan merasakan derita orang lain, kemampuan untuk membangun keprihatinan, kepedulian, dan untuk itu beliau melakukan refleksi mencari ide-ide petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan solusi jalan keluar. Beliau sering keluar dari kota Makkah Dan ada gunung tinggi, naik ke atasnya, di puncak gunung ada gua, gua Hira. Beliau sering berdiam di gua Hira, melakukan kontemplasi dan refleksi. Allah bapak, bapak yang pernah berada di gua Hira tahu persis. Kalau kita di gua Hira, menengok ke bawah 10 km ke bawah terlihatlah kahbah dan seluruh kota Makkah Muhammad muda, Muhammad sebelum jadi rasul di gua berhari-hari kontemplasi, refleksi bagaimana membawa solusi mengatasi problem sosial seperti ini munajat siang dan malam akhirnya datang petunjuk rangkaian ayat-ayat Quran didatangkan pada beliau dimulai dari gua Hiram ikhra bismi rafiqa lalzih halam dengan datang petunjuk tidak lagi kontemplasi tidak lagi refleksi berkepanjangan Beliau turun melakukan aksi Beliau melakukan reformasi Beliau ubah paradigma hidup Beliau tanamkan ideologi baru Beliau tanamkan motivasi dan semangat baru Harapan-harapan baru Terjadilah perubahan sosial Dan yang paling membenci beliau Di mana-mana perubahan sosial Yang paling membenci adalah justru kelompok elit Makkah Quraisy. Karena sangat mungkin para elit yang selama ini hidup sewenang-wenang menjadi senang kaya dalam kecurangan dengan adanya reformasi sosial akan mengalami perubahan. Dicarilah berbagai alasan Muhammad dibitnan, Muhammad, di Muhammad di diboykot, Muhammad Tlembalibato dikepung rumahnya hendak dibunuh. Tapi ini adalah resiko seseorang, seseorang yang memang seorang aktivis yang melakukan aksi demi perbaikan dan itu semua beliau jalani. Barakah Allah boli waalaikum. Semoga Allah memberikan barakah untuk saya dan anda semua. Wanapana min al ayatul Quran was dikeril hakim. Semoga pula Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Semoga kisah dan sejarah Rasul memberikan inspirasi kita untuk kehidupan di masa datang. Astagfiru lillahub wal kafur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah, "Itaku wahaqqatu qadi tamutunna illa wa antum muslimun." Setelah Rasulullah melakukan refleksi dan kontemplasi, didapatlah petunjuk-petunjuk. Dengan petunjuk itu beliau melakukan aksi, melakukan reformasi, perubahan sosial, dan tidak terhindarkan beliau harus terusir dari makkah ke Yatsrib. Beliau terusir ke kota yang belakangan akan disebut Madinah Dulunya memang tidak disebut Madinah Yastrib Mengapa? Karena sebenarnya yang mendirikan Yastrib itu bukan orang Arab, bukan orang Muslim Ada suku-suku Yahudi Yang terusir, suku-suku Yahudi terusir dari Jerusalem Mereka berjalan ke selatan mencari tempat tinggal baru Dijumpailah sebuah wilayah 500 km di utara Makkah Itu wilayah banyak pohon forma Tapi dikelilingi gurun patir Tiga suku Yahudi Bani Khaynopo, Bani Nadir, Bani Quraidah Bermukim di situ Pokok pemimpin mereka namanya Yashrim Itu sebabnya wilayah itu disebut perkampungan Yashrim Lama kelamaan Datang lagi orang-orang Arab dari Yaman, Penyembah berhala Arab penyembah berhala Suku Haus dan Hajraj dan lebih belakang lagi nanti umat Islam yang hijrah dari kota Makkah masuknya muslim ke Yathrib minoritas minoritas miskin dan lemah sementara penguasa wilayah adalah tiga suku utama Yahudi dan dua suku Arab penyembah berhala. Muhammad SAW pun hijrah ke Yathrib namun sesama Yahudi dan Arab juga Arab dengan Yahudi saling ribut dan sering bertempur Muhammad SAW mengumpulkan tokoh-tokoh mereka membangkitkan kesadaran baru kita tinggal di negeri yang sama sumur-sumber air kita sama jalan yang kita lewati sama pasar kita sama kenapa kita harus bentrok? memang ada perbedaan suku perbedaan etnis perbedaan agama, perbedaan budaya tapi kan ada juga kesamaan tak mungkinkah kita bangun kehidupan bersama berhati-hati beralaskan hal-hal yang sama diantara kita. Tanpa harus memaksakan penyatuan semuanya. Sebuah ide yang brilian. Tapi karena yang berbicara Muhammad SAW. Yang sudah punya reputasi baik di Mekah. Akhirnya orang setuju. Setujulah mereka membangun sebuah negara baru. Negara yang multi etnik. Multi rakyat. Ada Arab. Ada Yahudi. Yang multi suku. Yang multi agama. Multi budaya. terbentuk sebuah negara baru. Dan yang terpilih jadi kepala negara adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau berasal dari kelompok muslim yang baru saja hijrah. Kelompok yang minoritas, miskin dan lemah. Tapi terpilih jadi kepala negara di tengah masyarakat mayoritas yang non-muslim. Ini pelajaran yang menarik. Di mana letak kekuatan beliau? Sejak Ramadan kemarin saya dihubungi kawan-kawan dari partai-partai Islam diajak berunding. Ustaz, ini negeri mayoritas muslim semarak dan gairah orang beragama begitu tinggi umroh hari-hari besar Islam begitu semarak cintalah umat ini terhadap agamanya tapi kami tidak yakin pemilu tahun depan partai Islam yang akan didukung oleh umat ini kenapa ya saya ceritakan peristiwa yatri Bagaimana Rasulullah SAW dari kelompok Muslim yang minoritas, miskin dan lemah, tapi justru terpilih oleh orang-orang yahudi yang mayoritasnya bukan Muslim? Di mana letak kekuatan Rasulullah? Akhlaknya, kepribadiannya, itulah kuncinya. Jadi dalam kalian kampanye besok, tak cukup mengibar-ibarkan bendera, tak cukup membanjiri ceramah kampanye dengan ayat dan hadis yang orang ingin lihat. Bagaimana akhlak kalian? kalau akhlak bagus jangan hanya muslim non muslim pun akan dukung lihat pelajaran dari Rasulullah sebab pada akhirnya bagi manusia saya akan pilih pemimpin siapa pemimpin yang paling peduli pada saya saya akan pilih pemimpin pemimpin yang betul-betul prihatin -betul terhadap nasib saya ini kuncinya silakan Anda pakai label-label keislaman tapi yang paling inti adalah akhlak dan dicontohkan oleh Rasulullah Bil mau minima roh terhadap sesama orang beriman, beliau sangat besar cinta kasihnya. Itulah tiga akhlak Nabi. Azizun alaihi maan itu. Beliau kita merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Ada kemampuan empati, ada peduli, yang dengan itu beliau terdorong melakukan refleksi dan kontemplasi, mencari solusi. Sudah dapat? Halizun Alaikum Beliau sangat ingin melakukan perubahan Lakukan action Perbuatan, lakukan reformasi Perubahan sosial Tidak cukup berwacana Risiko ada, terusir dan terbunuh Itu risiko. tapi itu bagian dari aksi Dan yang ketiga Bilmu'mini naruhur Ra rahim Sangat besar afeksinya, Cinta kasihnya kepada semua orang beriman Bahkan kepada orang yang non muslim pun Beliau kasihi Sehingga ucapan terakhir sebelum beliau mati adalah Om um mati, Om um mati, Om um mati dan beliau mati. Coba pikirkan dengan kaitan hadis Man akhir al kalami hilah ilahililladzakalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya lahilahilillah masuk surga? Itu banyak didengungkan Ustaz. Nabi sendiri ucapan terakhir matinya bukan lahilahilillah. Om um mati, Om um mati, Om um mati. Ternyata konsen kepada nasib manusia Itu pun tidak diabaikan ya, Tidak membuat beliau menjadi rendah Semoga akhrab Nabi Bisa menjadi teladan bagi kita Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa'ala Al-Azhi wa subyajman Allahumma ya ta'bi al-ha'ja Allahumma ya ka'fi al-muhimma Allahumma ya da'fi al-baliyyat Allahumma ya ra'fi al-raja اللهم يا شابي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا رب العالمين ربنا اکبر لنا ولولدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمومنين والمممنات الاحياء منهم والامراض ربنا ابتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاجحين ربنا أنزلنا منزل مبارك وانت خير المنزرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Aibadul Allah. Inna Allah ya wa lisan. Wajda qulba, wyanhaanil fashay wal munkar yalban. Ya anggukum, zallaqum zabirakum. Bdtul Allah. Waqimis salat. Inna salatat tanhaanil fashay wal munkar. Wal dzikrul akbar. Wallahu ya llamumat. Tasnawu. Assalamualaikum warahmatullah.